Ja, Sam och eh, välkomna till eh, nyhetswepet. Jag kommer strax tillbaka. Ja, då är jag tillbaka igen här. Vi har lite musik i bakgrunden. Sänker ner den. Och eh, det är så nyhetssvepet för eh, februari 2014. Jag kör på mikrofon nummer två här och B-datorn. Det kommer att låta bättre än förra gången. Nyhetssäppet för februari 2014 som enbart hörs på internet. Jag har ju skaffat fler kanaler här. Via myradionstream.com i England så har vi två gratis-serverar också på Shoutcast i USA. Vi har totalt tre kanaler nu på internet. Jag heter Gunnar Andersson. Och det är inspelat upp i Dalarna. Och... Eh Uh, vi ska ta och titta lite grann på uh, lite grann vad som händer. Du är helt improviserat det här. Jag är inne på exponerat.info. Och uh, nyhetswepet för januari var inte så bra. Det var en dålig mikrofon. Det var ett inspelningsprogram som hoppade omkring. Och nu kommer det låta bättre här det ska vara en timme. Och sen skippar vi också World at 8 från England, utan vi kör på eh, vi kör på svenska här och eh, där tar vi bort musiken. Och jag ska minska ner inspelningsprogrammet också där. Jag sitter ganska så nära mikrofoner och sånt. Ska se Med det där. Så där. för februari månad 2014. Inspelat här den 31 januari 2014 uppe i dalarna. Och det är en timme då. Nu kommer det inte vara något internationellt utan det ska bli på svenska här en timme. Och, eh, vi har aldrig haft några hemliga avtal med islamister i Sverige, säger S då. Och det är från Göteborgsposten. Socialdemokrater för tro och solidaritet har aldrig haft några hemliga avtal mellan förbundet och islamister i Sverige. Vår dialog med alla organisationer är alltid öppen, säger Peter Weiderud. Debattören och religionsforskaren Samy Egyptson har vid upprepade tillfällen frågat mig och Socialdemokrater för tro och om hemliga avtal mellan förbundet och islamister i Sverige. Senast här på GP, alltså Göteborgs postens debattsida. Sådana avtal har aldrig funnits och vår dialog med alla organisationer är öppen. Samme Egyptsson citerar mig korrekt i att islamism och socialdemokrati, lika lite som kristdemokrati och socialdemokrati, mm. låter sig förenas. Det förra söker formen politisk snev utifrån, snevt utifrån den specifikt egna kulturtraditionen. Socialdemokratin är en bred sekulär politisk rörelse som utifrån ett klassperspektiv samlar alla människor av god vilja att arbeta för ett mer jämlikt samhälle. Och... Eh, och förnekar allt detta, och eh, det står lite annat också. Men här finns det då en pdf-bilaga på detta avtal mellan mellan mellan, mellan uh, islamistiska uh, och uh, mellan uh, socialdemokraterna i pdf-format nej jag får tydligen lägga ner jag får vänta lite grann jag uh, ska spara detta vänta uh, ja det måste vara vi ska se här, jag ska ta och spara detta, pdf, pdf, ja, jag kan inte hitta det just nu, men det måste ligga här på extern hårddisk. Så det här är då nyhetssvepet för februari månad 2014 och det kommer vara bättre ljudkvalitet än, här har vi då pdf, ja. Och här är uh, avtalet helt enkelt. Och kommentarerna på exponerat.info uh, Han ljuger värre än en gör travar. Göran Persson och hans förbund började med detta för många år sedan enbart för att samla röster så att kunde sitta kvar i makten. Uh, och uh, det är svårt att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom de här människorna som inte försvarar det. som man de är födda och uppvuxna här. Uppbyggt i generationer. Det börjar bli helt obegripligt. De är Och ser muslimerna som röst på skap. Och, och. Och. Vi kan ju se. Och vi kan öppna det här. PDF. Jag läser in här. ja. Rapport från 499 från Broderskapsrörelsen Sveriges kristna socialdemokrater Delaktighet Identitet och integration Broderskapsrörelsen och Sveriges muslimska råd. rapport från Gemensam projektgrupp och Här står naturligtvis En väldemassa att läsa Och Jag har ju haft en del kontakt med Marie Edenhager i Bålänge. Hon är ursprungligen från Stockholm. Och hon har blivit utesluten här. Och haft presskonferens och sånt. Och kommer sitta kvar som politisk vilda. Jag läser från exponerad.info Marie Edenhager reste utesluten och blir politisk vilda. Partistyrelsen meddelade på onsdag att hon har uteslutit sig ut partiet eftersom det fanns misstanke om ekonomiskt fiffel. Men när Marie Edenhager på torsdagen höll presskonferens i tillbaka visade hon alla anklagelser om Fiffel. Jag gjorde en ljudupptagning som jag inte får spela upp från Dalarnas tidning och det var mycket svagt ljud. Även, mikro, även mikrofonen från den kvinnliga reporten hördes knappt någonting men sen var det bättre ljud från SVT och Gävle Dala som också intervjuade henne. Man kunde se mikrofonerna från SVT. Men jag får inte spela upp det. Men jag har en ljudupptagning som blev lite bättre då. Från hennes presskonferens. Och hon blev även intervjuad av jävla Dala. Partiets eh, presssekreterare då, Martin Kinnonen säger att Edelhager misstänks för grova ekonomiska oegentligheter under sin tid som distriktsordförande i Sverigedemokraternas distrikt Dalarna Västmanland. Jag ska kommentera lite grann. Man kunde höra henne säga till exempel att eh, Västmanland hade 24 kommuner. Och att det släpar efter redovisningar från deras Västmanlands distriktet. De ska redovisas. Varför har de, varför har de ett gemensamt distrikt? Det blir otroligt mycket kommuner. 24 kommuner i Västmanland plus alla kommunerna som finns i Dalarna. Det är bättre att de har ett Lensförbund som det heter. det här är ett va? Västmanland borde helt klart ha ett eget eh, distrikt. Det blir väldigt mycket kommuner håller hålla reda på, mycket som kan redovisas och alltihopa i bokföring och allt vad det kallas. Så. Citat, det handlar om utbetalningar utan kvitton och pengar som stads in på privata konton. citat och Kinderen säger att SD anlitar en extern revisor för att gå igenom eh, ekonomin. Han betonar att det är distriktets pengar som har försvunnit. Kinderen uppger på frågan om det är polisamelt i Edelhager att det är upp till den nuvarande på distriktstyrelsen att göra. Enligt SVT i onsdag så gav Dala. I tisdag sa Edenhager att det är, citat, chockartade uppgifter, slutcitat och att citat, det ligger ingenting i detta, slutsitat. Marie Edenhager är besviken och säger att hon kommer att fortsätta arbeta som politisk vilde, framförallt i Båle, länge, enligt dagens SVT. DT, dagarnas tidning, skrev igår, citat, i uteslutningsbrevet anges bristfällig hantering av interna partidokument som orsak, säger Marie Edenhager och läser högt upp i brevet några planer på slutet, politiken finns inte hon sitter kvar i kommunen och landstingsfullmäktige som politisk bilder, hur det blir efter valet det hörs kan hon inte svara på hon är misstänkt för att försvinna stora summor från partiet, pengar som har gått till smink och kläder och en hel del nedsättande omdömen hon säger sig har blivit misshandlad sex trakasserad, sex trakasserad förföljd och så vidare och hon anställde också sin dotter ett tag Men det berodde på att hon hade en enorm arbetsbörda Ingen hörde av sig från partiet heller under tiden Och inte heller in, innan inför i, uteslutningen heller va Och höra hennes version och så Utan de bara slänger ut bara uh, Och det är mycket elaka, elaka kommentarer här uh, Uh, jag tycker man ska byta ut hela partiledningen istället för att kasta ut alla kresrötter. Och uh, en kallar henne för kärring. Det tycker jag är oförskämt helt enkelt att använda sådana uttryck. Och det är mycket svordomar här också. Uh, här ligger en hund begraven. du köpt smink för 100-400 000 kronor är helt or orimligt va det fattas kvitto det står att det fattas kvitto behöver inte automatiskt betyda att det har förekommit fiff det kan vara rent va? redovisning hon <hör> har haft en enorm arbetsbörda också men hon är i alla fall ute här och eh, ja och blir det ingen polisarmening från distriktet så, så, så är det bara misstankar som inte är bekräftade helt enkelt då. Och de har bara slängt ut här är utan att ta reda på fakta. Man måste väl... Ja, alltså det. Ja, man, man, man fattar inte. Alltså. Det för så som körde på en kollega. Det låter ju helt vansinnigt. Om det man ska ha med Lars Hedegard. Det blir det väldigt grötigt här med, med, med det danska språket. Och ännu en... Ännu en exponerad eh, exponerat inför här. Eh, Ysatspolitiken Tommy Jonsson utestängs från SD efter kommentarer på nätet som jag uttryck för åsikter som inte är förenliga med Sverigedemokraternas värdegrund, säger partiets pressansvarighet Martin Kinneren. Partiet utesluter också flera andra avslöjade politiker. Igår beslutade SDs partistyrelse, PS, att utesluta Anders Dahlberg från Arlöf. Och fyra andra Sverigedemokrater som i december avslöjades med att ha skrivit kommentarer på alternativa sajter som inte är förenliga med partiets värdegrund. Tommy Jonsson som lämnade sitt uppdrag som nämnde man i Yslands i december och som har suttit för i Yslands kommunfullmäktige lämnade självmålet partiet efter avslöjandet. Han var därför inte föremål för måndagens beslut. Han får bli medlem igen utan att först ansöka om tillstånd. Vi ser allvarligt på det han har skrivit på nätet. Det visar att han inte kan vara kvar i SD. Nu hoppas SD att Tommy Jonsson inte ska bli en politisk vilde utan lämna sin stol till den Sven Andersson. Ytterligare utestängda medlemmar. Ja... Uh, nu har vi en nolltolerans då det här. Då får vi hålla oss till den. Uh, och uh, vad har vi för kommentarer? Ann-Katrin Sahlqvist börjar faktiskt gå överstyr nu med dessa uteslutningar, även av egentliga skitskäl. Man får nog tänka på att ännu är vi inte så stora som vi mäktar med alla dessa uteslutningar. Ännu är folk för fega för att ta på sig uppdrag och teda fram. Och kommer bli ännu... Vi slutar i tomma stolar. Och vi ökar i denna takt som vi gjort senast. Ja, vi är ännu värre med de här tomma stolarna va? Att sänka taghöjden i partiet kan knappast leda till att det politiska samtal blir bättre. Det finns inga perfekta människor. Dags att skrota nolltoleransen. Håller med, skriver Signaturen Valkyria här på Exponet för Det är ju knappast nolltoleransen som lockar anhänger. Om det här får fortsätta så kommer det snart även nästa. Propagera för bönnefred, fred och halalslakt. Uh, beklagligt med dessa uteslutningar skriver en annan. Jag har faktiskt förståelse för att begren rinner över ibland. Vi är gäste, gästeare har verkligen skerat stundtals vara frustrerade och förbannade. Jo... <skratt> en stor, storm i en vattenglas. Då de det som vill vara kvar göra avbön men det kanske inte ångrar sig hur som helst. PKB komedia håller landet i ett järngrepp till den vissa sanningen. Vad är grova svordomar? En som säger varför måste man gå ut... Som offentlig representant när man på, på internet kan vara helt anonym. Jag vi bara hittar på ett namn och liknande va? Jag uh, <trynsa> bort rötäggen. Och dra ner i smutsen. Marie Edenhager utesluten och blir eh, politiskt vilda jag gör en kort paus i inspelningen från mig. nu vi är eh, 16 minuter strax inspelning av 60 minuter för det ska vara en timme nu har jag tryckt in rekordningen igen här 16 minuter vi ska spela in 60 minuter spel en timme Gärdvall utesluten också ingen aning vem det kan vara ser ryggen på den gråhåriga gammal gumman som sitter vid någon datorskärm Det fick vi lite hicka med på köpet också valstelen politiken Gerd 57 57 utesluten sitter hon och sköter musen här för skärm och kaffekoppen har vi till vänster Det ser ut som en laptop kaffekoppen till vänster så håller hon musen med höger han åker omkring åt olika håll och stirrar på en datorskärm med en laptop. Eh, äh, vad politiken Jardvall 57 uteslutande precis som en hopar andra VSD i ett SD, hon genom anonyma kommentarer på olika forum gett uttryck för åsikter som inte stämmer med partiets värdegrunder. Eh äh uteslutningen kommer efter Expressens uthängar av diverse personer i december där ibland fanns då flera från ST som anonymt, precis som Sosa, kommunister miljöpartister, folkpartister och politiker och vanligt folk gör en av dessa som skrivit på nätet är alltså Gerd Wall, SD-politiker från Valstena. Wall hade skrivit inlägg om att Tiggande senare från Rumänien. SDs styrelse hade i veckan möte för att diskutera det. Medlemmar som förekom i granskningen. Konsekvensen, konsekvensen blev att flera av dem uteslut, uteslutits. En av dem är val. Hon har i sina kommentarer visat på värderingar som är omöjliga att ta som företrädare för SD. SD säger. Pressansvarige Martin Kinnelan. Walla är inte förvånad över beslutet. men Hon tycker ändå inte att det är helt rätt. Jag tycker att det är hyckleri. Det som jag har skrivit har ju tagits ur sitt sammanhang. Och, och jag har en ren frustration. Men om man kan uttrycka sig lite akademiskt kan man få säga vad som helst säger hon. Hon uh, tänker nu sluta med... Politiken säger hon till Korren. Östgötakorrespondenten. Och vi närmar oss snart 20 minuters inspelning av 60. Jag pillade vi på paus-knappen igen. Och äh, rullar ner lite grann här. Jag har äh, exponerat punktinfo och ser några kommentarer. Ja. Äh. Svenskarnas parti ökar kraftigt. De får över en del människor som har blivit uteslutna ur SD. Så de går över till Svenskarnas parti. Äh. Vi se. Ni får hålla till godo med att isl parti Själv kan jag inte rösta på SD Även om jag vet. att enligt Åkesson finns det inga svenskar Eftersom jag är svensk kan jag inte rösta på honom Eftersom jag inte existerar Men andra kan ju göra det Signaturen Anderssonskans. Skans <går> Ja SD är helt enkelt det enda alternativet I riksdagen Men det är mycket tomma stolar i Här står det tolv personer utesluts om det är. det är så ingen datum där Ny demokrati kom från ingenstans Och kom in direkt Men de åkte också ut De kom in 91 Och de försvann ju faktiskt sedan 94. Och allt blev en andra röra sedan Efteråt också De hade köpt parabolantennor för partipengar Och så vidare Det var ren cirkus helt enkelt Faktiskt Men faktum är att de kom in Men sen åkte de ut Björn Söder står stolt och ler framför kameran samtidigt som Israels flaggor syns i bakgrunden. Det kan vi se. Ja, ja det är fruktansvärt va? Uh, läste ni nyss ännu en artikel som äcklar mig alltså, skriver den. Så här säger Axel V. Karlsson, det är väl han som är präst va, som är blivit ut och slutändan. Jag fick ett brev i höstas och då redogjorde jag för mina åsikter. Sedan, hö sedan hörde jag inget alls på fyra månader. Och nu kommer det här beskedet om uteslutning. Motiveringen är min medverkan i nya tider. Eh, Björn Söder om uteslutningen av, han var präst va, Axel W. Karlsson. Karlsson har skrivit i tidningar som står långt ifrån sd har deltagit i möten med organisationer som också står långt ifrån vårt parti. Han hävdar att han gjort det som präst och inte politiker. Man kan inte hålla isär de två rollerna. Man kan inte klä sig i en kostym ena dagen och tro att den inte associerar till den andra. Björn Söder och några av dessa gamla sd som varit riktiga nationalister tidigare har nu på senare år verkligen sålt sina själar till djävulen. För övrigt så skrev Patrik En följande på Twitter igår, citat, uteslutningen av Axel är det bedrövligaste på länge. SD är inte längre en medlemmarnas parti. Det är snarare en toppstyrd sekt. Slutsitat från den tidigare uteslutna Patrik En. Ja, och så bör man treta inbördes också om några frågor här. Om SD håller, håller på att utesluta sina medlemmar så fort de öppnar mun kan de lägga ner partiet innan valet. Folk kommer att sluta stöda det. De kommer inte att få några nya medlemmar. För säger man fel blir man utesluten. Och inga medlemmar. Inget parti. Det var Björnen Björnsson. Det är lite konstigt att om. Ska vi se. Ja. Det är olika kommentarer här. Ska vi se. Jag tror att vi går vidare till nästa inslag här och jag trycker paus. Vi ligger nu på strax över 22 minuter. Vi ska hålla på i 60 minuter. Det här är nyhetswepet. Februari 2014. Med Gunnar Andersson här uppe i dalarna. Ja, det, det finns mycket. Det finns mycket och det här är helt improviserat. Här i långsyttan var det som var på fullan och körde in i polisbil på lördagskväll och tycker jag var lite klantigt faktiskt. Men hur går det för PK-media? Under 2013 tror jag det var 100 journalister som blev uppsagda från olika tidningar och relationer. Skånska Dagbladet gjorde en brak förra året. Det här är ett exempel. Jag vet att man har gjort kraftiga neddragningar också på Dalarnas tidning. Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, you name it. Här är ett exempel här då från exponerat.info som jag är inne på. Skånska Dagbladet gjorde en brakförlust förra året. Förlusten blev till slut 45 miljoner kronor. Nu ska tidningen spara ännu mer och därmed tvingas det dra ner på antalet tjänster ytterligare en gång. Och Skånska Dagbladet, samlades, Skånska Dagbladet samlade förlust i tidningsrörelsen 2013 och blev cirka 45 miljoner. Det uppger webbsidan medievärden.se, fast det är utan prickar. Det skulle skäras ordentligt och ledningen tror nu i sin villfarelse att genom personalminskningar- ökade annonsintäkter och vinster från övrig verksamhet kommer slutsresultatet att hamna nära plus minus noll för 2014. Sparåtgärderna är bland annat 14 tjänster varav 10 på redaktionen i Malmö försvinner. Helgbilagan slopas helt och en övergång till en enda utgåva görs. I den enorma förlusten för 2013 finns LaHolms tidning medräknat då de gjorde bort sig angående pressstödet. Och förlusten för de två systertidningarna blev cirka 37 miljoner kronor. I kalkylen för Skanska Dagbladet ingår en förbättrad annonskonjunktur för 2014. En anmärkningsvärd analys då det råder delade meningar om annonsintäkter i branschen. Det är just annonsportfallet som genererar en stor del av förlusterna. Vi tror att det nu vänder på annonsmarknaden. Vi tror på ökade intäkter från annonser. Skånska Dagbladet kan också tvingas betala 3,7 miljoner kronor till Laholms tidnings nya ägare som kompensation för det uteblivna pressstödet som klåparna missade. Om LT ska få pressstöd eller inte avgörs i februari. Laholms tidning. Ja... Ytterligare Det var en god nyhet Skriver en kommentar Innan jag kryper till KOI så kan sova gott Hoppas lika många eller fler får gå från de andra slaskmedierna Annonsera inte Och köp inte dyngan ja. Bonja tar upp Kampen med hem Hemnet Genom att köpa 49% av en konkurrerande Bostadssida En ny sida som tydligen finns i Skåne och Nu ska lanseras i stort i Stockholm och, uh, Eger Bonnier denna felikallig publikation frågetecken och det står också att elektronisk annonsering via sociala medier som exempelvis Facebook och Youtube har väl däremot ökat i samma takt som de mindre uh, förändringar pappersmedier minskar om inte jag har fel uh, Snart finns bara sanningsmedia kvar typ Nya tider exponerat av ja, Pixlat realisterna och några till som du går bra för Jep De andra påminner om de andra bilden Ja Och så en länk har ja, det aper som håller för Både öronen och munnen Och ögonen Schimpanser var det faktiskt Ja Vem vill köpa en tidning med till exempel Nästan bara annonser oss lite blandade lögner för att det är ju så med pressen att det är väldigt mycket annonser det tar sig så att när det brann i håret eh, men det hände en otäck sak faktiskt i Kanada som också en konsekvens av den här religiösa kletsan det var jag såg ju först att det var en kvinna som hade blivit strypad till döds att hennes sjal hade fastnat i en rulltrappa i Montreal men det var ju inte så, det var ju, det var ju slöjan en muslimsk kvinna fastnade med sin slöja i en rulltrappa i Montreal under torsdagen och när den första hjälpen anlände var kvinnan inte kontaktbar och hennes liv gick inte att rädda Montrealpolisens talesman det är ju franskspråket delvis då, som Pierre Brabant och uppgav att det verkade som att hennes huvudduk och hennes hår fastnade i rulltrappan. Det är ju lite kansigt faktiskt va? Hur det gick till. Rent uh, praktiskt då. Svensk media, som jag såg det också, står här Dagens Nyheter uppgett. En kanadensisk kvinna kvävdes av sin sjal. Inte ens i en olycka vågar svensk media beröra ordet muslim. Utan det var ju alltså hennes... Uh, Slöja som fastnade i. Ja. Det stod att det fanns ett vittna. Så att så. Gick det till där faktiskt. Här ser man bara ögonen på en. Med svart huckler som åker ner en rulltrappa. Jag tror det första var i Stockholm icke. Uh, Svensk militär har dödat Al-Qaida-män nere i Afghanistan, troligtvis men jag tror att Sverige ska dra sig undan detta så småningom Här är ju rent uh, intressant också här på nyhetssvepet Vi är uppe nu på snart en 30 minuter, vi har en halvtimme kvar Och här ser vi en son till äggskallen uh, Fredrik Reinfeldt nämligen Gustav Reinfeldt han har lite hår på huvudet, i alla fall är lite lätt skägg. Och är ju väldigt lik sin pappa, måste man ju säga, faktiskt. Uh, uh, Gustav Reinfeldt i 20 år. Och han är redan på valbar moderatplats uh, i, uh, i uh, Solna kommun, tror jag det var. Ja, det var det, ja. Uh, och nu har det uppstått... Uh, Uh, ren storm helt enkelt på grund av detta uh, jag läser från exponerad.info. det stormar ordentligt hos Moderaterna i Sona tack vare ett känt efternamn <laughs> Reinfeldt inför fredagens nomineringsstämma har flera gamla trokännare helt sonika petats bort från valbar plats till förmån för att statsministerns blott 20-åriga son Gustav Reinfeldt flyttas upp han ser att han har hår på huvudet och lite skägg har han och han liknar ju mycket sin pappa för övrigt bortsett från att han har hår på huvudet och lite skägg så är han ju mycket lik sin pappa De som har satt SD-symboler bakom honom där på en bild. Men det kan ju inte stämma. Moderaterna är ju då Sonans största parti och fick drygt 40% av rösterna. Och 26 fullmäktige mandat i valet för 2010. Men nu är det krig inom situationstecken inom partiet lokalt. Och flera trotjänare rasar. Och ilskan går inte att ta miste på. Uh, Nepotismen har återvisat sitt ugly face Och denna gång är det Reinfeldt som återgör bort sig um, Det finns ingenting Det finns ingenting som motiverar hans plats Bortsett från namnet Och det är mycket intressant det här Det finns ingenting som motiverar hans plats Bortsett från namnet uh, Han har inte deltagit i partiarbetet I någon större omfattning Står det här Och uh det är mycket intressant. Han har inte deltagit i partiarbetet i någon större omfattning. När han satt som ersättare i kompetensnämnden står det här. Vad det är nu är. Det ökar inte ens upp på mötena. Och Det säger då Mikael Ronsjö, 58 år, som petats från valbar plats efter 22 år i Såna kommunfullmäktige för Moderaterna i Såna kommun. Det är pappa och mammas namn som har placerat Gustav Reinfeldt högt upp på listan. Det är nästan som i Nordkorea, säger en annan moderatpolitiker i Sona, som vill vara anonym. Med motiveringen att, citat, kritiker inte blir långlivade i partiet, slutsitat. Moderaterna räknar med minst 20-22 mandat i höstens val i Sona, det är alltså största lokala partiet i Sona kommun, min kommentar. Uh, i medlemmarnas provval hamnade Mikael Ronsjö på sextonde plats. Men nomineringskommittéen ville flytta mig till 40, 41 platsen. Då tackade jag nej. Eh, Gustav Reinfeldt flyttade till Sona så sent som hösten 2012. Efter bara några månader så blev han vald till ordförande i Moderata ungdomsförbundet MUF lokalt i Sona. Tre moderater använder ord som utrensning och muffkupp när man talar om det förslag till valsedel som ska behandlas på neringstämman i Såna stadshus i morgon. Och sju av de elva första namnen är personer under 40 år. Bostadsbolagets signalistens ordförande Leif Bergmark 71 som idag sitter i fullmäktige förutats exempelvis ner till 32 plats utan chans att bli vald. Visst är det bra med föryngring. Men det här är bara fläkt, säger Mikael Ronsjö. Och eh, det fjärde namnet på nomineringskommitténs lista är Maj Lönkvist Och hon är en kvinna, vad? Hör och öppna, 93 år. Och under, under, under mandatperioden. Under mandatperioden kommer hon att fylla 97. Det verkar nästan som ett desperat drag från nomineringskommitténs sida, säger en moderat. Gustav Reinfeldt meddelar via mail att han inte vill uttala sig utan hänvisa till Magnus Nilsson och nomineringskommittén, skriver tidigen Metro i Stockholm. bilden på Gustavs kan en anonym källa vara tagen i Gustavs pojkrum. Tapeten han har valt är dock pappa Fredrik inte så förtjust i. Uh, därför att bakom kan man se uh, vitsipporna va? Det är det ju från sd symbolen Och så står det Sverigedemokraterna och trygghet och tradition bakom honom där. <skratt> så det var inte någon manipulerad bild. Vi har några kommentarer också. Jag censurerar vissa. Hoppar över vissa här. Ja. Varför, varför förvånas? Nepotism är polit, politikers ledord. Hur många kända politiker idag kom in i politikens finrum via familj och släkt rik upp en hand? Nepotism genomsyrar Sverige. Hyckland är att Sverige minst korrupt som en del hävdar. En ny brojler med Reinfeldt generer vi tackar vi oss för. Står det här. <laughs> uh, det är tjocka släkten på SVT, SR, i alla partier och kommunalstyrelser. Sverige är ett litet land och ger utmärkt grogrund för korruption och nepotism. Uh, flyttade han till Sona bara för detta? tror det hela familjen bodde i Teby. Ja, han flyttade dit för det var starkt moderat moderatfeste. Jag inte inte det hur spelar i alla fall när flytt flyttlandset gick. Konstigt med tanke på all rikedom som finns där. Ja, herregud vad. Men Papa Reinfeldt tillhör nog det övriga skiktet med ett visst givigt medvetande liksom bild. Saktans prickar över Ö, ö, ö, ö här. Nyttiga idioter uh, Två vedervärdiga Reinfelter i politiken Men här, här har man nominerat en tant Som idag är 93 år Som under mandattiden Kommer hamna Om hon överlever blir 97 år Jag har väl aldrig hört talas om den liknande Måste jag ju säga uh, Med en sån föråldrad uh, Politiker va Det är helt Otroligt. Jag ska ta och läsa en annan konstig sak också här. Ja. Äh, Andy Lööf är i rövhårig och är ju ganska så snygg kvinna, måste jag säga. Och. Äh här ligger hon i en isvak med pratbubblan och Hjälp och två gubbar går därifrån På isen och säger vilken himla tur Att vi såg ett vann i löv som hade gått genom isens tur. Hjälp Hennes handväska ligger där och Hennes mösta hon tappat Och ligger i det kalla vattnet Och det är då Svenska Dagbladet Som uppger att inget annat parti Har tappat lika många medlemmar Som Centerpartiet gjorde under 2013 Och detta är enligt nya siffror som släppts Var tionde medlem 3 från Centerpartiet ni för sig under förra året. och Partisekreteraren i Centern Mikael Artersson kör på med lite ursäkter och uppger att en av orsakerna kan vara den uppslitande debatten om partiets idéprogram för ett år sedan. Vad som tyckte det var kämpigt att inte förnya sitt medlemskap? Slutcitat. Artersson hävdar också att en viktig, annan viktig anledning till nedgången av medlemssamtalet är att Centerpartiet har en citat åldersstigen medlemskår Många födda på 1930-talet. Slutsetata. Om jag ska kort det där. Och ändå är det 68. Eh, kommentarer. Sven Svensson retar upp sig på att hon flinar titotett. Och eh, Och det är ju. Lustiga teckningar det här. Som finns på bonton.se. Som kallas för Lindströmmare. Uh, så är det VPK, men de är väl borta? <laughs> Vad är det för fel på de andra 90% som stannar kvar hos Annie skriver den? Och uh, ja, vi har januari-mätningen för Centerpartiets uh, 3,1% står det. Och det är det lägsta sedan mätningarna började. Alltså 3,1% är ju en mycket låg siffra. Partiet håller ju kommundagar i Malmö. Och vi släpper nu äh, nyhetssvepet för februari 2014. Redan den 31 januari när inspelningen pågår. Och vi har ligget på snart 40 minuter. Vi har 20 minuter kvar för vi ska lägga en gräns på 60 minuter. Ja, men det är ju inte valmanna i det här läget nu, när vi snart nu går in i februari månad så ligger Centerpartiet då på 3,1% och det är ju minst sagt låg siffra. Men de kommer nog att komma över, men inte så värst mycket över 4 men ändå tror jag nog att de kommer att komma över när det drar ihop sig till själva valet då. Det här är ju undersökningar så att säga. Det är ju inte något valresultat då är en som påstår att uh, kvinnor ska inte syssla med politik. Uh, de värsta kvinnliga ledarna var Indira Gandhi, Margaret Thatcher och Meir. Ja. Och det var Guldamir som sa att Israels gränser är där vi sätter uh, uh, vår karta, eller var det? Medlemmarna hänger väl på Stureplan Där är de inte är födda på 1930-talet Medlemmar är en sak skriver Bengt Röstare är en annan Jag hoppas att resultatet blir långt under 4% Och här skriver den faktiskt Tycker hon ser rätt fin ut Röd hår är inte så gammal Gå till en optiker Svarar en annan som porrstjärna kanske, men inte som en seriös politiker. Ja. <laughs> jo, jo ut, ut, utseendemässigt är hon ju rätt så fin måste man säga faktiskt. Hon är ju inte ful på något vis, utan hon är ju verkligen attraktivt yttre. Ja. Och tämligen ung också så här, va? men hon har ju definitivt inte lyckats alltså. Hon har ju tvärtom totalt misslyckats. För Centerpartiet så är det en ren katastrof det här. Så sen har jag haft stora problem i flera år. Men nu har jag kommit upp med den här löven. Men det har ju varit en ena skandalen efter den andra. Ja. Vad slags mål det var slagsmål igen här mellan miljömuppar på ett möte. Polis larmade. Jag förstår inte riktigt var det. Vad det handlade om, vi har ju läst om det där förut också, va, att det har varit bråk. Uh, Slagsmål mellan miljömöppar på mp då. För andra gången på kort tid uppstod ett bråk, tumult och rasistiska och sexistiska uttalanden mot varandra på tubbade medlemsmöte hos miljöpartiet. Denna gång var medlemmarna som slogs ute i harningen söder om Stockholm-polis tillkallades till platsen. reglerade slagsmål utbrytt mellan två medlemmar i Miljöpartiet i Haninge. Efter ett möte polisen tillkarrades till platsen med stämningen hade vi ankomsten av patrullen lugnat ner sig. Tidningen Metro som har många uppar på sin redaktion skrivet bråket tros ha blåsat upp efter en längre konflikt som har blivit så infekterad att partiets högsta ledning har gripet in. Partisekreterare Anders Wallner träffade styrelsen i mitten av december. Och vittnade i ett express om sexistiska och rasistiska språkbruk mellan medlemmarna. Och det var slagsmål mellan två medlemmar utanför möteslokalen. Det var en hetsk och otrevlig stämning. Man skulle gå ut och började två unga medlemmar och slåss. En annan medlem filmade alltihopa men han tvingades radera filmerna som han höll på att åka på stryk. Uh, inte mycket till i landet detta parti. parti. Jag förstår inte vad det handlar om riktigt. Det är tydligen riktiga motsättningar mellan olika personer där. Och det finns en film också här som jag inte tänker spela upp. Men... Uh, ja. Uh, representant för postlotteriet som bluffar äldre människor här. står det. Och... Uh, vi ska se. Vi har nu strax 15 minuter kvar på inspelningstiden för nyhetswepet för februari 2014. Och jag är redaktör, redaktören i Gunnar Andersson här. Och eh, svensk militär har dödat al-Qaida män. Jag vet inte om det är första gången man har gjort detta. Eh, Marie Edenhager är ute slutet, ja. Och Gerd Wall också fick gå. Så att det blir ju då ännu mer... ...ännu mer tomma stolar. Kittlandsöarna. Kittland. Fira sina vikingarötter. Exponet.info. The Vikings are coming. I Sverige ska vi skämmas för vår historia, vår härkomst, våra värderingar, vår kultur, ja, allt som gör oss till svenskar. I uh, andra länder så firar man sina svenska rötter och det gäller USA, Finland, Storbritannien. Där är man istället stolt över att ha haft svenska och skandinaviska förfäder. Och dagens Storbritannien har mycket att tacka de skandinaviska sjöfararna, vikingarna för många ortsnamn har tydliga skandinaviska rötter veckans dagar kommer från nordiskan och en i dessa dagar åter återfinns Blod i engelska ådror här är man stolt över sin historia även om det också förekommer mycket obehagligt när våra vikingar före tog för sig av rikedomen det fann på andra sidan haven i brittiska York finns vikingamuseet Jorvik som också var vikingarnas namn på staden när den var huvudstad i Danelagen den nordöstra delen av Storbritannien som danska vikingar styrde över från 876 till 954. Varje år i februari arrangeras en vikingafestival som sätter sin prägel på hela staden och avslutas med att man återupplever det sista slaget mellan vikingar och engelsmän vid Stanford Bridge och sedan sätter eld på ett långt skeppe. tillställningen kallas Ragnarok Battle Spectacular Final och eh, även på Kittlandsöarna Kittlandsöarna firas vikingarvet sista tis tisdagen i januari varje år, tågar hundratals utklädda till vikingar i alla åldrar genom staden Lerwick. traditionen började på 1880-talet och har bara ställts in vid ett fåtal tillfällen vid Victorias död 1901 och under de två världskrigen. Och här ser man ett mäktigt skådespel. Nu ska man i ärlighetens namn komma ihåg att det, inte, att det inte var svenska utan danska och norska vikingar som bosatte sig i det brittiska övärlden. Men då kan man ändå förundrat och avundsjukt se på hur britter vill hålla minnet av sina skandinaviska förfäder och deras kultur levande ett tusental år senare. Vi, ja, vi ligger på 47 minuters inspelningstid av 60. Nyhetssvepet 2014 för februari då, redaktör Gunnar Andersson. Jag har lite statistik här från showcheap.com, besökare på netradio.ntk. Där kan man se IP-adresser. Jag väljer ut bara lite grann här. Och det gäller antal minuter. Att man har lyssnat i antal minuter. Och då är det då personer, IP-adresser, lyssnare i USA. Och de har lyssnat eh, total tid då. 7759 minuter. Så om nummer två kommer Sverige med 6681 minuter. Japan. Lyssnare i Japan har lyssnat via en.netradion.tk antal minuter. 761 minuter. Alltså 761 minuter. Kanada eh, 99 minuter. Uh, Tyskland 68. Norge för första gången med bara 20 minuter. Danmark med ungefär 17 minuter. Och UK, England 9 minuter. Och Argentina är nere på 8 minuter. Uh, jag ska strax återkomma. Jag ska åtgärda en liten teknisk sak här. Vi har strax uh, 10 minuter kvar. 11 minuter är det nu. Jag fixar en teknisk detalj här så att två kanaler kommer vänster höger kanal. Ja, vi har uh, cirka tio minuter kvar här. Nya myndigheter trängs i Stockholm. Det här är nyhetsfeppet för februari 2014. Redaktör Gunnar Andersson och jag har ju befunnit mig hela tiden här på exponerat.info. Och valt ut lite grann. Vi kan se Riddaholmen där och bilden i Stockholm. Men Holmes kyrkan. Det ligger ju CVH-rätt, va? Ja, eh, Riksdag och Departement. Hela artikeln finns som en länk. Kartlade nybildade, myndigheterna. Eh, myndigheternas adresser för två år sedan. Riksdag och Debatt nummer 14, 2012. Sedan dess har det tillkommit åtta nya myndigheter och enbart en av dem som har hamnat utanför Stockholm, huvudstaden i kommentar också att ni vet ju vilka eh, enorma hyror det är i innerstaden. Alltså, det är billigare, lägre hyror utanför Stockholm. Va? Det är, de högsta hyrorna är naturligtvis i Stockholm för lokaler per kvadratmeter. Va? Men där ska man vara inne i Stockholm och trängas med alltså höga eh, lokalhyror per kvadratmeter. Och eh, i Stockholm finns cirka en tredjedel tredjedel av Sveriges förvaltningsmyndigheter innanför tullarna i ett område som har landets högsta lokalhyror eh, precis som jag sa då står det också här eh, landets högsta alltså. det är ju vi skattebetalare som betalar, det blir billigare om de utlokaliseras till eh, ytterområdena det är alltså lägre hyror där och en granskning från SVT visar också att stora myndigheter utanför huvudstaden ofta har sina ledningskontor i Stockholm. Staten kan spara mellan 200 och 400 miljoner kronor varje år om myndigheter utplaceras till ytterstaden. Enligt en uppskattning som Ekonomistyrningsverket ESV gjorde i fjol. Jag har inte känt till det här Ekonomistyrningsverket förut ann Nykvist, generaldirektör för statens tjänstepassionsverk SPV, har på regeringens uppdrag granskat myndigheternas lokalisering. Rapporten visar att företagen är mer positiva än myndigheter att flytta sin verksamhet till förorter eller kranskommuner, bland annat av kostnadsskäl. Myndigheterna är överlag kritiska. Omkring 70% uppgav att de inte kan tänka sig en mindre central placering. Det främsta argumentet var att myndighetens läge gör den attraktiv som arbetsplats. Företagen gör en annan analys och menar att lön och utvecklingsmöjligheter är viktigare. Vi har också ett färskt minne att DIO vägrar flytta ut till Rinkby eller Tensta. Man får längre resväg På, påstår man. En slutsat. Slutsats är att myndigheterna är mindre noggranna i sin analys av placeringen än vad företagen är. Man verkar inte tycka att det behövdes. Det kändes som att man inte hade samma ekonomiska tryck och att det inte upplevdes som en viktig fråga, säger Ann Kristin Nykvist. Valet av lokal ska beslutas av myndigheten själv och inte regeringen, anser Nyqvist. Men hon menar liksom ESV att regeringen kan använda ekonomiska styrmedel för att påverka valet. Här har vi 32 kommentarer. Valfräsket inför 2006 valet lovade sanera och spara på myndigheter. Denna övertunga koloss för skattebetalarna att försörja och slava under. Löften gick som det gick för det mesta. En politik betyder svek, svek och folkfrederi. Skicka ut myndigheterna till förorterna så blir de också berikade skriver Lars Olsson. Uh, uh. Uh. Tänk alla behöver spara skriver den, Skattebetalaren Tänk att alla behöver spara För att vi ska få det att gå ihop Och det gäller framförallt våra pensionärer Men dessa myndigheter Och deras tjänstemän och kvinnor Behöver inte spara Man har bra löner En onödigt hög hyra Tjänstemännen kör bil till jobbet Har förmodligen betalt parkering I dessa centralt placerade fastigheter och här står det sista med stora bokstäver ihop här. För att upprätthålla moralen och förtroendet för våra politiker. Så gör för citat något åt detta. Men som vanligt kör ni huvudet i penningpåsen och ser inte hur vi som finansierar era löner har det. Hur svårt kan det vara? Ja... <tryck> Antalet myndigheter har alltså ökat <laughs> Statens förhandlingsverk Statens vansinnighetsverk Som ett paraplyverk för övriga statliga myndigheter Världens högsta skatter och flest skattefinansierade jobb av alla OECD-länder Trots detta är totalt sönderfall i skola, sjukvård, åldringsvård, infrastruktur med mera Men antalet myndigheter fortsätter att bli fler skrivrand vi har 468 statliga myndigheter 2013 och då ingår inte fler hundra så kallade centrum för invasion med mera samtidigt går staten med minus från 2013 till 2015 minst 260 miljarder kronor och mm. äh, jag står lite längre här äh, nu har vi fem minuter kvar om vi ska hålla Programtiden på 60 minuter. Det här är nyhetssvepet för 2014, för februari 2014. Ett program per månad och det släpps redan nu, 31 januari. Pantetanten, en kommentar här. Är detta alltså ytterligare 45 myndigheter till de redan 360 myndigheter vi redan har i Sverige? Detta är totalt vansinnigt. Och ingen myndighet gör sitt jobb. Alla beslut överklagas till andra myndigheter som inte heller gör sina jobb. Tjänstemännen struntar totalt i sina arbetsuppgifter och ansvaret är borta för länge sedan. Hon menar nog ansvaret va? Att tjänstemännen som det hette då. vad ja, det heter män fast det är kvinnor också. Eh man använder ordet tjänstemän men in, in, det infattar också kvinnor som jobbar som tjänstemän uh, det sorgliga är att alla dessa byråkrater som arbetar i alldeles förbandade myndigheter och verk slutade att tänka i samma sekund som de kläver över tröskeln till sitt nya jobb ingenstans är bristen på logiskt tänkande så stort som inom alla dessa myndigheter och verk ta bara riksnarren Ullenhag Ja, det står. Lägg ner alla, lägg ner alla 45 myndigheterna som står här. Det finns inget behov av dem. Bara ett sätt att skaffa ännu fler byråkrater som producerar vad. Men kosta skjortan. Pantetanten igen. Vi har redan cirka 360 myndigheter. Så nu har vi alltså över 400. Och hur många anställda på varje som totalt struntar i sina arbetsuppgifter? Frågetecken och en Sweden skriver de flesta antagligen som ingen av dem tycks fungera. Som det är tänkt. Äh, pantetanten igen. Jag formulerar det kanske lite konstigt. Men jag menar hur många anställda finns det på varje myndighet? Att alla strulter till sina arbetsuppgifter vet vi. Oh. Så många pajas organisationer Reinfeldts grabbar har skaffat. Men det ska väl ha något att försörja sig och sin släkt. Medan de åkte ur riksdagen vägrar skatt står här. Kan inte vägrar betala skatt skriva pantetanten har pension. Några kronor från ett helt livsslit. Om tjänstemännen på myndigheterna skötte sina jobb skulle inte behöva så många myndigheter i Sverige. Svält ner staten och sänk skatterna står det här. Ja, nu ska vi titta här för att nu är det ju två minuter då på inspelningstiden kvar. Så att jag ska vi ta och... Göra en liten avslutning här. Och det här var alltså nyhetssvepet för februari 2014. <gör> Jag beklagar att nyhetssvepet det första för januari 2014 inte blev så bra. <gör> det var en dålig mikrofon som var överstyrd. Sen var det ett inspelningsprogram som gjorde att det hoppade omkring också. Det liksom hoppade omkring. Och sen ska vi inte heller ha efter halva tiden så här från World at Eight. Från UK utan vi ska vara på svenska 60 minuter Och nu ska jag tajma in så har vi strax en minut kvar här Vi räknar ner strax nu från 1 uh, minut här Och det var mikrofon nummer 2 som det här Och redaktör Gunnar Andersson Jag kommer tillbaks uh, i mars månad 2014 det blir ett program varje månad ett månadsprogram nyhetsrepet och det hörs enbart över internet Vi har ju tre kanaler nu dels netradion.tk Man kan även lyssna där på första kanalen via shoutcast.com radiobss.tk Andra kanalen netradion2.tk Och den tredje kanalen Nätradium3.tk Jag avslutar och tackar. Det här var nyhetswepet för februari 2014 med redaktören Gunnar Andersson. En timme varje månad. och Jag kommer tillbaka sen i mars månad 2014 med ett nytt nyhetswep som också är på en timme.